Hi ha moments a la història que són punts concrets de trencament. Petits estabiliments, a cops de pocs dies, a cops de simples segons, que, encara que no fan arribar a la següent etapa, sí que marquen que l'actual ja s'ha acabat. El dia que van assassinar Juli i César no va significar l'arribada de l'imperi, però sí que va acabar amb la República Romana. La presa de Constantinople per Nahmet II no va significar l'arribada del Renèixer, però sí la fi de l'edat mitja, pel colonialisme europeu de l'edat moderna, aquest moment de trencament va ser el maig de 1905, amb la batalla naval de Tsushima. Curiosament, entre un estat que no era colonitzador en un sentit estricte, Rússia, i un altre que no havia estat colonitzat en un sentit estricte, Japó. Més enllà de la seva importància en colonialisme, la batalla de Tsushima també va significar l'arribada de la telegrafia sense fils a la guerra va revolucionar la forma d'entendre la lluita al mar, va convertir en obsoletes tres quartes parts de les flotes mundials i va canviar de banda a banda la política dels estats implicats. La batalla, com a tal, la veurem una mica al futur, però avui no estem aquí per comentar aquesta matança tan important. Avui estem aquí per a parlar del fascinant i absurd viatge que va portar la flota russa des d'un punt de tocar de Suècia fins a l'altre portador. Avui, la segunda escuadra rusa del pasillo. és l'any 1904 i Japó ha decidit que vol menjar a la taula dels adults. Fa 40 anys ja que els Estats Units van obligar al govern japonès a obrir-se al món i aquest aprofitat el temps de forma espectacular. El petit estat feudal endarrerit tecnològicament de fa unes dècades s'ha industrialitzat a marxes forçades, ha estudiat la cultura europea com si no hi hagués un demà i ha deduït punt per punt tot allò que ha portat els imperis d'Europa a dominar el món. Naxtret, dos conclusions bàsiques. El cel o el planeta necessites un exèrcit intimidador. I, sobretot, t'has de comportar com si tots aquells que no tinguessin aquest exèrcit no ho mereixessin existir. Japó és un bon estudiant. Justament això és el que porta fent Europa al món els últims quatre segles. Resumint, el País del Sol naixent ha decidit que vol tenir un imperi propi. I la seva expansió natural per a crear aquest imperi passa per dos territoris la península de Corea i la zona nord-oriental de Xina, l'anomenada nomenada Manxúria. Per desgràcia, aquestes dues zones estan sota l'àrea d'influència d'una de les superpotències europees. El punt de conflicte principal és la petita península de Liaodong, no gaire lluny de Beijing, un port natural que Rússia té cedit i que serà conegut a Occident com la base de Port Arthur. Per a Rússia, Port Arthur és vital perquè és l'únic port que tenen d'aigües temperades, és a dir, que no es gela durant l'hivern i que, per tant, pot operar tot l'any. Pel japonesos és imprescindible, perquè la península és el punt d'entrada natural cap a Manxúria des del sud. No ho volen pels mateixos motius, però els dos estats els necessiten sí o sí. I així, el 8 de febrer del 1904, seguint la noble tradició japonesa de Fotet primer la cleca i després avisar-te de que et vol pegar, l'armada nipona ataca Port Arthur 3 hores abans de declarar formalment la guerra. Per a una potència europea, el fet que un estat asiàtic te la declari és tan inaudit que el SAR té una setmana a acceptar la declaració. Tampoc és que importi gaire. Port Arthur és un port natural increïble, però és una eseneta lentíssima per avariar-s'hi. Per terra, la petita península es pot fortificar sense problemes. Per mar, l'estreta entrada i la poca profunditat fan que sigui molt difícil de maniobrar. Tot plegat porta un impacte tècnic forçat. I així, l'atac a Port Arthur s'acaba convertint en un setge estrany, una situació en la qual ni els vaixells agressors ni els defensors poden passar a la porta d'accés. Pels japonesos, això és un conveniunt. Pels russos, un desastre. Si la flota del Pacífic no pot sortir de port, això vol dir que de facto deixen de controlar els mars de Sibèria i de Camp Xatka, i de Red Loop perden tota la capacitat d'evitar invasions a l'Àsia Oriental. Tampoc és que ningú tingui ganes ni capacitat d'envallar els seus territoris, però mai és bona idea donar facilitats als seus rivals. El setge marítim de Port Arthur s'ha d'aixecar sí o sí i com més abans millor. El problema és que per fer això és necessària tota una nova flota. A Rússia li queden dues. La del Mar Negre, que per culpa dels complicadíssims tractats de principis del segle XX no pot moure sense provocar automàticament sis guerres per tota Europa i la del Bàltic, que fa 50 anys que no ha participat en cap batalla i més de 100 que és militarment irrelevant. No en queda una altra. L'abril del 1904, el sart Nicolau II ordena la reorganització de la Marina. La flota del Bàltic es converteix en la segona esquadra del Pacífic. I a partir d'aquí, tot va anar malament. Primer problema. El viatge són prop de 30.000 km, i els anglesos no permeten el pas pel canal de Suez, en principi per problemes de logística. De fet, Anglaterra porta uns anys diplomàticament allunyada de Rússia, i per acabar el de debà, últimament s'ha convertit en l'aliat principal de Japó. La flota que casseja Port Arthur va ser construïda i comprada a les Illes britàniques i els oficials nipons han estat instruïts per tècnics anglesos en la guerra moderna. El rei d'Anglaterra, que, per cert, és cosí del ser de Rússia i són com dos gotes d'aigua, no entrarà en guerra per defensar l'emperador del Japó. Però si se'l fa triar, tindrà prou clar al costat de qui posar-se. Toca donar la volta a Àfrica. I aquí arriba el segon problema. Els vaixells contemporanis funcionen amb carbó, i és necessari reabastir-los cada pocs mires de quilòmetres. Rússia no té cap colònia a fer-ho, i les lleis internacionals prohibeixen als estats neutrals donar combustible a nacions en guerra. Durant tot el viatge, un caríssim convoy, llogat a Alemanya, haurà d'anar fent rondes per aportar el carbó necessari als vaixells. I, parlant d'això, tercer problema. Després d'ans i anys d'inactivitat, la flota del Bàltic és com qui diu inexistent hi ha un parell de vaixells moderns i funcionals que es fan servir per xulejar les disfilarades militars. I poqueta cosa més. Poden accelerar la construcció a les reçanes i comissionar-ne algun de nou, però mai serien a temps d'arribar al setge. Així que Nicolau II improvisa. Mercants, llots privats, antics vaixells de guerra a punt de ser desvallestats... Qualsevol cosa que floti i tingui un mínim de gran és acceptada. Només sol falta buidar la part superior i posar hi tants canons com permeti el pes. El resultat és una flota descompensadíssima. 45 vaixells, sense cap tipus d'ordre ni racionalitat en la seva distribució, que des dels dissenys més moderns del planeta fins a simples bots gegantins amb artilleries incrustades gairebé tocant l'aigua. Però això tampoc és tan important. La idea no és fer fora els japonesos en una batalla coordinada i amb molta preparació. La idea és simplement arribar amb un tobre de vaixells i fer-los fora per put múscul, a l'estil rus. I amb la flota ja preparada arriba el quart i últim programa. No hi ha tripulació pels vaixells nous, així que es fa una lleva especial improvisada. Com es d'esperar, això fa que els nous reclutes no tinguin ni el temps ni l'oportunitat de ser entrenats. Com va dir un dels oficials del viatge, a la meitat dels tripulants se'ls havia d'ensenyar tot perquè no sabien res, i a l'altra meitat se'ls havia d'ensenyar tot també perquè ho havien oblidat tot. Finalment, aquesta espècie de Frankenstein naval és posat a les ordres del capità Zinovich Rzeszvenski, cosa que finalment és un encert. Rzeszvenski, a què els seus subordinats li han posat el mal nom de Gós és un militar amb tendència als atacs de ràbia, i amb un concepte gairebé feixista de la cadena de comandament. Però, a canvi, coneix molt bé el món naval, és just dins de les seves exigències dimensials i sap perfectament com donar ordres. Una anècdota. Abans de sortir de port, els seus ajudants preparen un joc de 50 binoculars. Perquè és sabut a tota la flota que, quan quelcom surt malament, el gos boig té tendència a llançar-los per la borda en un atac. Gent ja sàvia preparada aquests ajudants. I així, a la fi, prop de sis mesos després de començar a preparar-se, el 15 d'octubre de 1904, la més absurda de les flotes mai vistes a Europa comença el seu viatge. immediatament el vaixell insigne s'encaia en una roca. Mentre el van ajudar, un dels auxiliars deixa caure l'àncora accidentalment i, en la confusió, un dels creuers principals xoca frontalment contra un altre. L'esquadra no ha sortit de port i ja ha tingut tres accidents. Rosetschvensky perd el seu primer parell de binoculars. Però bé, bueno, fins aquí són petites desgràcies que poden passar-li a qualsevol. La flota repara els seus vaixells i, amb tota l'èpica de la que és capaç, encara finalment als mars del nord d'Europa. I aquí és on comença la paranoia. Literalment. Els nous tripulants del Baixei són gent inculta i de seca. Pobres desgraciats que en molts casos ni tan sols havien vist mai el mar abans. Aquests pagesos i artesans del centre de Rússia, aquests nous mariners, saben que el seu enemic són els japonesos, un poble del que han sentit a parlar somerament, però en desconeixen pràcticament tot. Afectes pràctics, és com si els enviessin a lluitar contra extraterrestres. Però hi ha una cosa que sí que saben. Els japonesos els han entrenat i els han donat els vaixells els anglesos, la primera potència mundial. I es diu, es rumoreja, que els anglesos, i a més els japonesos, han desenvolupat una arma nova, els vaixells torpediners, naus diminutes, rapidíssimes, pràcticament indetectables, que poden enfonsar un creuet gegantí lo de nit sense ser vistos. Els mariners estan lluitant contra extraterrestres amb armes màgiques i aviat arribaran a l'estret entre Sòcia i Dinamarca, un lloc perfecte per a una emboscada. I si els japonesos han posat torpediners allí? I si els estan esperant amb ajuda dels anglesos preparats per a matar-los a tots? Naturalment, és absurd. Els torpediners tenen una autonomia limitadíssima. Són una tecnologia nova amb molts problemes per polir i de cap de les maneres haurien pogut anar de Japó a Dinamarca sense que ningú els detectés. Però això no dissuadeix els paranòics mariners, ni alguns dels seus encara més paranòics oficials. Tothom està estat tens que, mentre creuen l'estret, un dels vaixells xoca amb el mercantanès que els ve portar cargo. Dos més es donen un cop que fa que perdin part de la quilla. I el trencajals que totes les flotes russes porten per tradició està tan assustat que surt de la formació. No fa cas de les ordres que li envia Roses i al final han de disparar davant seu perquè torni la realitat. Amb tanta mala punteria que l'inserten dos trets i es veuen obligats a enviar-lo de nou a casa. Vinoculars a l'aire, altre cop. El petit desastre de l'Estret encena encara més els ànims i les paranoies. I si els japonesos han posat miners al mar? I si els japonesos han enviat submarins? I si els japonesos han subornat els britànics perquè ens disparin des de la costa? En part per a calmar la tripulació i en part per a fer que els seus oficials pensin en una altra cosa, Rzesvinsky instaura una nova ordenança cap nau externa té permís per entrar dins de la flota. Naturalment, el dia següent un vaixell correu que desconeix la nova normativa intenta entrar, i automàticament una dotzena de destructors histèrics li comencen a disparar frenèticament. Tampoc importa massa, perquè la punteria dels nous mariners és tan nefasta que no encerten ni un dels centenars de projectils. El missatge, per cert, era que li donaven una promoció a Roset perquè de moment ho estava fent collonut. I en aquest punt de la nostra història és on entra el vaixell de reparacions Kamchatka. El punyetero Kamchatka. Es podria escriure tota una novel·la només amb el Kamchatka. Ja sigui per cinisme, ganes de molestar o simple estupidesa, el Kamchatka, o més ben dit, els seus oficials i mariners, són un cas fascinant pot ser el vaixell més absurd i caòtic de la història naval, un cas tan i tan impossible que entra de ple dins de la genialitat. L'endemà de l'episodi amb el vaixell de correu, el Camp Xatka envia de sobte un missatge a tota la flota. M'estan atacant torpediners japonesos! La resposta de Rosette Spensky és immediata. Quants? On? No menys de volt, en totes direccions. Tota la flota apunta canons cap als voltants del Camp Xatka. I no hi ha... Res. Kamchatka! No veien res! Hem fet un cop de timó i han marxat. Alguns historiadors diuen que els humans abors del Kamchatka es van passar tot el viatge borratxos. D'altres, en sana tradició russa, que eren uns grans creadors d'acudits macabres. D'altres, que simplement havien perdut el cap per l'atenció. Sigui com sigui, el seu viatge va ser un deliri dins del deliri. Una estúpida meravella. Amb uns altres binoculars perduts, i després de fer els seus vaixells esquivar un cap de mines inexistents, Rosets va aconseguir fer arribar la seva flota al Mar del Nord. Una zona oberta i tranquil·la, on ningú havia fet cap batalla naval en segles. Tan tranquil·la, de fet, que els pesquers arrossegadors anglesos hi surten a treballar de sense la més mínima sensació de perill. Pesquers arrossegadors. Baixells que deixen una llarga estela de xarxes darrere a ser. Xarxes que, de nit, recorden a l'estela que pot aixecar un torpede. Caos i pànic instantani i absolut. Els creuers comencen a disparar com si els hi la vida. Un baixell reporta que l'estan abordant, un atlet que rebut l'impacte d'un torpede. En alguns creuers de la línia exterior de la flota apareixen de sobte sables i trabucs del segle XVIII que ningú sap com collen arribat allí. En els 20 minuts que dura la tonteria, la flota russa aconsegueix fallar pràcticament tots els trets, enfonsar un pesquer, danyar ne uns altres quatre, atacar sense cap sentit dos dels seus propis vaixells i impactar tres trets en un teix, l'Aurora. El pobre Aurora. Quan Rosatfensky aconsegueix finalment que la flota recuperi el seny, es pot veure que el dany produït tampoc és tan elevat. En bona part, gràcies a capacitat absoluta dels artillers russos per apuntar, però políticament el desastre és immens. Atacar baixes civils d'una nació amb la que ja et portes prou malament és una causa de guerra instantània i, tot i que el propi Tsar fa una profunda disculpa oficial l'indemà mateix, la situació és tan absurda que la població anglesa simplement no es creu que tot plegat ha estat un accident. Per quan comencen a passar al Canal de la Manxa, la totalitat de la flota anglesa del canal per ella mateixa, més nombrosa i immensament més preparada que la russa, surt en massa dels vols, per espiar i controlar els moviments de Rossell i els seus. Cosa que va anar perfectíssima per acalmar els nervis dels marineus i fins als paranòs. Sobretot quan a mig passar els arriba la notícia que la flota anglesa del Mediterrani també s'ha mobilitzat, els està esperant a Gibraltar i entre els dos els superen 4 a 1. Ok. Toca parar un moment i tranquil·litzar-nos tots. La flota s'atura a Vigo, on s'apropen també diplomàtics anglesos per a veure com arreglem el desastre. Al final es decideix un petit acte de constrició. Gran Bretanya deixarà passar el tema, a canvi, que accepti l'error, separi la seva flota en dos meitats i castigui una part dels seus oficials enviant-los cap a casa. Com a detall de bona voluntat, s'acceptarà que la meitat més obsoleta de la flota, formada pels vaixells més inofensius, pugui passar pel canal de Suez. De fet, Rosetsfensky aprofitarà aquest armistici per a desfer-se dels seus oficials més ineptes i subordinats, entre els que en destaca un, el capità Clado, que després tindrà el seu paperet en el guàmer. Un detall, en tornar cap a Anglaterra, a un dels diplomàtics se li pregunta què n'opina de tot l'incident i respon que prou pot ser veritat, perquè pel que ell ha vist, en tota la flota només hi ha dos vaixells que es puguin dir per tripulació i configuració, preparats per a la guerra, el vaixell d'insígnia i l'aurora. I un altre detall, mentre estan aturats a vigo, de sobte, el Kamchatka desapareix. Quan torna a entrar a port, dos dies després, el seu informe és que ha trencat formació perquè havia vist tres vaixells japonesos i havia sortit a més. En realitat eren un mercant suec, un pesca alemany i una boleta francesa. O no, perquè cap d'aquestes nacions es va queixar d'haver rebut cap impacte. L'únic que es podia assegurar al 100% és que el Kamchatka havia disparat 300 projectils. Contra aquí, o per què, ja entrava dins de l'univers particular del vaixell? O s'ho havia inventat tot i havia disparat a l'aire? O havia passat de veritat i simplement havia fallat tots els trets? Millor no preguntar. Un cop tothom va tenir clar que la flota russa era més perillosa per a ella mateixa que per a ningú que se li posés a davant, Rosetschvinsky va obtenir permís per a continuar el viatge amb les seves noves forces reduïdes. En arribar a Tànger, d'alguna manera que escapa tota comprensió, un dels seus vaixells va aconseguir tallar el cable submarí de Telelègraf que sortia de la ciutat, al llançarcora. Una proesa que es creia impossible estadísticament i que va tenir Europa i Àfrica incomunicades l'una amb l'altra durant quatre dies. El tall del cable, a part de costar una altra parella de binoculars, va provocar un canvi de mètode en Resubensky. A partir d'aquell moment, tots els vaixells que haguessin demostrat la més mínima incompetència obririen el convoy. No com a premi, naturalment, sinó perquè es puguessin tenir ben controlats. Com era d'esperar, va posar el camxat que davant de tot. I això va tenir una conseqüència inesperada. El carbó a la falta d'una marca ja s'estava acabant. Així que la flota es va parar a Dakar per a càrrega de nou. Però ara eren menys vaixells i el carbó ja estava pagat. Així que es van aprofitar els vaixells frontals, els especialment ineptes, com a bots de càrrega improvisats. Carbó a la bodega, carbó a la colberta, carbó al pont, carbó per tot arreu, que amb el clima humit de l'Àfrica tropical es va convertir en una fina boirina que va envoltar els vaixells provocant problemes respiratoris en gairebé tots els tripulants, matant uns quants i deixant els supervivents encara més paranoics i encara més ineptes. Això sí, contra tot pronòstic, cap dels vaixells es va incendiar per accident. Algo es algo. Afortunadament, al cap de pocs dies una tempesta tropical es va emportar pols de carbó, a canvi de provocar petits desperfectes en alguns vaixells. En fer la ronda de preguntes per a veure si totes les embarcacions estaven bé, la resposta del camp que va ser No sembla veure torpediners japonesos a la llunyania? Cosa que va comportar 3 hores de búsqueda histèrica enmig de la tempesta. Afortunadament, en aquell punt de la ruta no hi havia cap baixa i civil a prop i ningú va resultar ferit. A aquestes alçades de la pel·lícula, la situació havia generat tant que Segons els seus ajudants, en Rosetsbensky havia aplicat tot un seguit de mal nom per als vaixells del seu càrrec, segons com s'estaven comportant. Així, anava donant ordres a la vella mala pècora, el nihilista sense servei o, i amb perdó, aquella grandíssima mala puta. Aquest últim era el Kamchatka, naturalment. Ah, i aquestes ordres es donava crits des de la barana del seu vaixell, encara que el destinatari estigués a 5 quilòmetres o més. De fet, poques imatges hi pot haver més representatives del viatge que el capità de tot plegat insultant a crits un vaixell a l’horitzó. Abans de ensalvin té de binoculars per la borda, clar. Com a mínim, la tempesta i el nou mètode de desfogament del capità van provocar que les següents setmanes fossin més o menys tranquil·les. Fins que van arribar a ciutat del Cap i allí es va enterar que el seu antic oficial Cla havia comevençut alzar i de preparar una tercera flota de reforç, que tenia dret a passar per Suez, amb els vaixells descartats de la flota del Baltic. Uns vaixells tan obsolets i inútils pel servei, que era tota una meravella que encara seguissin flotant. Rosenzbenski va decidir aleshores fer l'únic punt un comandant amb senderi podia fer en tota la situació, amagar-se dels seus propis reforços. D'una manera absurda i totalment inaudita, la segona esquadra del Pacífic va començar a mentir a noscú sobre la seva posició. Que si s'havien retardat, que si s'havien desviat lleugerament, que si estaven en el lloc on havien estat feia dues setmanes, creuen els dits per a que la tercera flota es confongués i no els pogués trobar. I així, com que diu xiulant i fent els despistats, Rosetsbensky i els seus van arribar a Madagascar i alli van rebre la notícia que Port Arthur s'havia rendit sense lluita. No era només que ja no tenien port que alliberar. En rendir-se sense lluita, els japonesos podien incautar els vaixells russos i incorporar-los a la seva flota. L'únic avantatge que tenien, la seva superioritat numèrica, havia desaparegut. La vella i poc preparada segona esquadra no tindria cap possibilitat contra la combinació de la flota japonesa i els remanents de la primera esquadra. Després de dies i dies de fugir dels seus reforços, no hem quedat un altre que parar al viatge i esperar instruccions. <totipat -se> Setsvenski va aprofitar les temperades aigües de Madagascar per donar permisos a la flota. La moral estava per terra i uns dies de permis a terra ferma sense dubte ajudarien a millorar-la. O ho haurien fet si els tripulants de la flota no fossin una colla de càferis. Com era força habitual en els viatges llargs de l'època, els vaixells estaven infestats de rates i, en baixar terra i veure la fauna local, alguns dels tripulants van arribar a la conclusió que aquelles exòtiques bèsties anirien molt bé per acabar amb elles. La idea va córrer com la pòlvora, i l'endemà la majoria de les embarcacions s'havien convertit en zoos flotants. Cocodrils, serps, micos, qualsevol animal que semblés capaç de caçar rapes, i uns quants més per acabar de la benentesa, van ser pujats a bord. Naturalment, això va disparar els incidents absurds a cotes estratosfèriques. En un vaixell, un epitó es va enredant un dels canons i, intentant treure-la, l'artiller a càrrec va rebre una mossegada mortal. L'aurora, sempre disposat a rebre les patacades principals, es va omplir tant de depredadors carnígors que els seus tripulants es van negant a les habitacions per El mateix but insígnia, en un cas particularment deliciós, es va veure infestat d'uns camaleons que ningú va saber segur d'on havia sortit i que van tardar setmanes i setmanes en localitzar. La sidereta del pastís va ser un lloro que algú va enviar anònimament al capità i que es va convertir en un catedràtic de malediccions russes en pocs dies. La llàstima és que ningú el pogués ensinistrar tirar binoculars per la borda. Per acabar-ho d'adobar, el baixer refrigerador de la flota va decidir que aquest era el millor moment per espatllar-se, provocant que la pràctica totalitat de la carn es podís i s'hagués de tirar al mar cosa que va afegir un estol de taurons a la fauna que ja pol·lulava pels voltants i per dins dels vaixells. I aquí és on els nervis de Rezatensky van dir prou. Després de setmanes al límit de la cordura, el comandant va emmalaltir finalment. Els tripulants van aprofitar la setmana que va haver d'estar al llit per fer escapades a la illa i portar als vaixells totes les enfermetats venèries conegudes per la humanitat. Entre aquestes venèries, atacs de bestes africanes i l'estupidesa general, el nombre de morts s'estava disparant entre la tropa. Així que, mentre Rosets Vinsky es recuperada, els mariners van decidir que farien un funeral naval conjunt com a homenatge. Com no, el Kamchatka va aprofitar el funeral per a disparar una salva amb foc real, que, com no, va anar a donar a l'aurora. I, per acabar de rematar el descens a la bogeria col·lectiva, que va ser a Madagascar, alguns grups de marines es van organitzar en grups religiosos, revolucionaris polítics i bandes supersticioses que s'anaven increpant i insultant de baixell a baixell. De manera francament desconcertant, un dels tripulants es va fer famós apareixent de sobte en embarcacions aleatòries sense que ningú l'hagués vist pujar a i començant a preguntar a tothom si tenien por de la mort. Per sort de l'expedició i de la humanitat en general, Roseswenski finalment es va recuperar, i, després d'enviar bona part de la seva tripulació de retorn a casa amb una nota que deia escuetament ingressar psiquiàtric, va iniciar els preparatius per a tornar a convertir la colla de neanderthals que tenia el seu càrrec en quelcom semblant a una tropa, començant per unes pràctiques de tir contra un objectiu estat. Tots els trets van fallar, menys un del baixer insignia que va encertar el boc que arrossegava l'objectiu. Per, literalment, assegurar el 3, Roger va ordinar aleshores que s'hi disparessin 7 torpedes. Un, simplement, no va sortir, 3 van anar desviaríssims. 2 van sortir a velocitats absurdament baixes, i van fallar igualment, i l'últim va començar a donar voltes caòticament, provocant que tots els vaixells haguessin de sortir disparats per evitar-lo. Moment en què el Kamchatka va aprofitar per enviar un missatge dient que s'enfonsava. Els crits d'alegria es van convertir en queixes de decepció quan es va descobrir que l'únic que tenia era una canonada troncada a la bodega. Just després d'aquesta festa de la punteria van arribar els segregats, la part de l'esquadra que s'havia separat i havia navegat el canon desfès després del desastre d'Anglaterra. I Rosetschvensky va decidir que encara tenia una petita oportunitat d'esquivar els reforços que venien darrere seu. Així que va ordenar a la flota sortir disparada cap a l'Índia. La tècnica escollida per aconseguir l'objectiu era imbatible. Si un vaixell trencava la línia o feia que estrany era immediatament instat a que es posés a vavor del vaixell insigne, on, megàfon en mà, Rosenzbenski procedia tot seguit a insultar el seu capità a crits des de la barana d'Estribor. La tècnica va complir el seu objectiu de mantenir la formació, però va fallar miserablement a l'hora d'evitar reforços. I, finalment, l'11 de maig del 1905, després de 7 mesos d'absurditat marina, el tercer Esquadró del Pacífic va enxampar el segon, a les costes d'Indochina, i li va poder transmetre les noves ordres d'anar al Fondejable de Vostó. Ordres que, per una banda, eren molt bones, perquè significaven que no se'ls ordenava lluitar, però que per l'altre eren molt dolentes, perquè significaven passar sí o sí pel costat de les ies del Japó i de la seva flota superior. Una ruta arriscadíssima, una gesta només apta pels més preparats i genials dels alvirals. Broxets vens que hi va de mitja, però el Sar no li va acceptar. I així, el 25 de maig, finalment, el segon esquatró del Pacífic estava a tocar de les costes del Japó. Davanceu dues alternatives bàsiques. Creuar per l'estret de Tsushima una ruta directa i ràpida, però que es podia convertir en una emboscada, o donar tota la volta per l'est del Japó. Una ruta molt més llarga, ja on els descobririen sí o sí, però a canvi tindrien l'opció d'escapar cap a Parallà. La sort va voler que aquells dies de finals de maig hi hagués molta boira al sud del Japó i això va convèncer Recep Zbensky d'intentar esmunir- sense la boira per l'estret, la nit del 26 al 27. I allí el van trair les lleis de la guerra. Bé, bueno, i l'estupidesa, però les lleis també. Segons els tractats internacionals, els vaixells hospitals havien de tenir sempre totes les llums enceses no sé confosos amb bucs ofensius en les batalles. Mentre passaven d'amagat per Tsushima, un vaixell explorador japonès va detectar la il·luminació de l'Hospital de la Flota. I es va tancar per preguntar per codis de fanats internacionals, qui era? Pensant-se que era un company de la flota que s'havia perdut, el buc rus va contestar que era el vaixell hospital i que vigilés que els altres vaixells de guerra estaven molt a prop amb les llums apagades i que hi podia xocar. Val, gràcies a... La batalla que va començar el matí següent només es pot qualificar de massacre. Les embarcacions japoneses, més ràpides, més cuidades, més ben comandades i amb molt millor armament, van, simplement, afusellar les russes des de la distància. El vaixell d'insigna va ser dels primers a caure, amb incendis per tota l'estructura. Roshetsvinsky, tot i rebre moltes plis d'explosions, va aconseguir sobreviure, encara que va estar més de mitja batalla sense poder donar ordres. L'aurora va ser un dels pocs que es va poder escapar i arribar molt més agat a Blavidostock. El camp irònicament, no va ser enfonsat per un torpediner, sinó que se'l va eliminar a l'estil antic, amb dues embarcacions disparant-li a boca de canó simultàniament. Billy Liar's got his hands in his pockets, staring over at the neighbor's knickers down. He's got his knickers down. So the summer is a eternity for you, sleeping in until your father's En total, els russos van perdre 34 dels seus vaixells, incloent-hi pràcticament tots els importants, amb 4.000 mariners morts i prop de 6.000 capturats. Els japonesos, per la seva part, van perdre restos pediners i van tenir 117 anys. Tots els vaixells enfonsats pels russos, junts, pesaven menys que el que Kamchatkaçov. Brzezvinsky va ser jutjat per un tribunal militar i condemnat a mort. Però, com ja era vital a l'època, un cop va quedar clar que tota la culpa era seva, se'l va perdonar automàticament. La desfeta de Tsushima va impactar profundament a Rússia. Va ser el germen de la revolució de 1905 i, en un sentit més ampli, la iniciadora de la revolució de 1917, que va acabar definitivament amb el Sart, i va instaurar el comunisme al país. A l'altra banda, l'almirai Togo, el comandant de la flota japonesa, va ser condecorat fins a l'extrem, en part pels seus aliats anglesos, i se li va donar el grandíssim honor de fer-lo tutor del futur emperador Hirohito. Avui en dia encara se'l venera. Curiosament, la victòria de Tsushima va provocar una gran onada d'indignació al Japó. El tractat de Portsmouth, que va acabar poc després amb la guerra, va suposar, amb la mediació dels Estats Units, poc més que l'acceptació dels territoris ja conquerits, de forma que totes les victòries sobre Rússia van acabar sent inútils. La ràbia per a ser tractats amb desconsideració i el sentiment d'injustícia van tenir molta importància a l'hora de convertir Japó en l'agressiva maquinària bèl·lica que seria fins a la Segona Guerra Mundial. Però això Rezetsbensky ja no ho va veure. Va morir 4 anys després, en 1909 d'un atac de cor, a Sant Petersburg, on vivia pràcticament com una ermita. A Sant Petersburg, per cert, és on avui en dia hi ha l'Aurora, reconvertit en un vaixell museu. La història diu que, mentre s'estava recuperant en un hospital japonès, Rosetsbensky va rebre la visita protocolària del seu rival. Creuant les educacions japoneses i angleses, pel que es veu, Togo li va dir que no es preocupés, que aquell dia havia perdut, però que al capdavall, la bona feina del seu comandament seria el que les següents generacions recordarien. No està apuntat a l'Ira, però suposem que la riallada es deuria sentir des de Moscou.